Com certeza, e para os fãs de animação, o Rei Leão também marcou história, com sua emocionante história e trilha sonora inesquecível.